Пав Чарлі Мангер, перше правило нарощення – ніколи не переривати його без нагальної необхідності. Що моя родина думає про інвестиції? Я починав кар'єру як активний інвестор на ринку акцій. На той час ми мали лише акції окремих компаній, переважно великих на кшталт Berkshire Hathaway і Procter Gamble, а також акції менших фірм, які я розглядав як вартісне інвестування в недооцінені активи. І у віці 20 з чимось, і пізніше я мав у портфелі акції близько 25 окремих компаній. Не знаю, як я впорався, як активний інвестор, перевершив ринок, непевен. Як і в більшості тих, хто намагався, рахунок був не на мою користь. Так чи так, я змінив підходи, і тепер у нас є лише акції індексних фондів із низькою комісією. Не маю нічого проти активного інвестування в акції, Самостійного чи з передачою коштів в управління фонду, що займається активним інвестуванням. Гадаю, деякі люди можуть перевершити середні показники ринку, просто це дуже складно, складніше, ніж більшість людей собі думають. Підсумую свої погляди на інвестиції. Кожен інвестор має обрати стратегію, що з найвищою ймовірністю допоможе йому успішно досягти мети. Думаю, для більшості інвесторів найвищі шанси на успіх у довгостроковій перспективі забезпечить така стратегія – регулярне інвестування певної суми в індексні фонди з низькою комісією. Це не означає, що індексне інвестування завжди буде ефективним. Не означає, що буде ефективним для кожного. І не означає, що активне інвестування в акції приречене на провал. Загалом ці галузі притаманно надто чіплятися за такий чи за протилежний підхід. Особливо це стосується тих, хто категорично проти активного інвестування. Перевершити ринок має бути складно, шанси на успіх мають бути низькими. Якби це було не так, кожен міг би домогтися перемоги. А тоді ніхто не мав би можливості. Тож нехай нікого не дивує, що більшості тих, хто бажає перевершити ринок, це не вдається. За статистикою, за 2010-2019 роки 85% фондів із великою капіталізацією, які займаються активним інвестуванням, не вдалося перевершити за дохідністю індекс S&P 500. Я знаю людей, які вважають, що намагатися перевершити дохідність ринку – це божевілля, але при цьому заохочують дітей прагнути неможливого і пробуватися в професійний спорт. Кожному своє. У житті ми постійно ставимо на ймовірні результати, а от імовірність кожен розуміє по-своєму. З роками я дійшов висновку, що в родини буде більше шансів досягти всіх поставлених фінансових цілей, якщо постійно протягом десятиліть поспіль інвестувати гроші в індексні фонди з низькою комісією і давати цим грошам наростати і накопичуватися. Переважно цей підхід обумовлений нашим стилем життя і економними витратами. Якщо можна досягти всіх своїх цілей, не ризикуючи додатково в намаганнях перевершити ринок, то навіщо взагалі пробувати? Я можу собі дозволити не бути найвидатнішим інвестором світу, але не можу собі дозволити бути поганим інвестором. Якщо дивитися під таким кутом, то очевидний вибір для нас – кластися в індекс і триматися його. Я знаю, що не кожен погодиться з цією логікою, особливо серед моїх друзів, чия робота – перевершувати ринок. Шаную те, що вони роблять, але для нас ефективне інше. З кожної зарплатні ми інвестуємо кошти в ці індексні фонди, де поєднуються американські і іноземні цінні папери. Чітко визначеної суми нема, будь-який залишок після витрат. За допомогою цих самих фондів ми максимізуємо пенсійні рахунки і поповнюємо заощадження на навчання дітей у коледжі за програмою 5 9 Так Та й по всьому. По суті, всі наші чисті активи – це будинок, поточний рахунок і акції кількох індексних фондів Vanguard. Нічого складнішого нам не потрібно. Мені подобається, коли просто. Одне з моїх глибоких переконань щодо інвестицій, між інвестиційними зусиллями і інвестиційними результатами кореляції практично нема. А все тому, що світом рулять хвости. Більша частина дохідності зумовлюється кількома змінними. Хоч скільки вбивайся над інвестиціями, але успіху не досягнеш – якщо прогавиш ті два-три чинники, які забезпечать утілення твоєї стратегії. І навпаки, прості інвестиційні стратегії чудово працюватимуть доти, доки враховують ті кілька моментів, які важливі для успішної реалізації стратегії. У своїй інвестиційній стратегії я не покладаюся на вибір правильного сектора чи прогнозування часу наступної рецесії. Вона ґрунтується на високій нормі заощаджень, терпінні, і оптимістичній настанові, щоб протягом наступних кількох десятиліть капіталізація світової економіки зростатиме. Практично всі мої інвестиційні зусилля зводяться до обмірковування цих трьох аспектів. Особливо перших двох, які я можу контролювати. У минулому я змінив свою інвестиційну стратегію, тож, звісно, є шанси, що вона зміниться і в майбутньому. Та хоч би як ми заощаджували чи інвестували, певен, ми завжди матимемо на меті незалежність і робитимемо все можливе, щоб якомога спокійніше спати вночі. На нашу думку, це і є кінцева мета – досконале опанування психології грошей. Але кожному своє. Ніхто не божевільний. Постскриптум – історична довідка, яка пояснює, чому американські споживачі мислять саме так. Щоб зрозуміти психологію сучасного споживача і осягнути, який напрям руху він обере далі, потрібно знати, як він дістався нинішньої точки. Усі ми сюди дісталися. Якби ми заснули 1945 року, а прокинулися 2020, то не впізнали б довколишнього світу. Протягом цього періоду економіка пережила практично безпрецедентне зростання – Побачивши рівень статків у Нью-Йорку і Сан-Франциско, ви були б шоковані. Порівнявши їх із бідністю в Детройті, були б шоковані. Ознайомившись із цінами на житло, навчання в коледжі і медичні послуги, були б шоковані. Якби дізналися, що пересічний американець загалом думає про заощадження та витрати, були б шоковані. А якби спробували сформулювати обґрунтовану оповідь про те, як усе це сталося, то, підозрюю, помилилися в усьому. Бо все, що сталося, неприродне і геть непередбачуване. Події в США після завершення Другої світової війни – це історія американського споживача. Це історія, яка допомагає пояснити, чому люди думають про гроші те, що думають. А історія така. Спочатку все було дуже непевно. Потім дуже добре. Тоді доволі погано. Потім справді добре. Після того справді погано. А тепер ми там, де ми є. Ось такий наратив, гадаю, пов'язує всі події докупи. Не деталізований перелік, а історія про те, як події і явища допасовуються одне до одного. Оскільки це спроба пов'язати в одну низку великі події, то за дужками залишиться чимало деталей цього періоду. Мабуть, я погоджуся з усіма, хто вкаже, що я пропустив. Моя мета – не описати кожен хід, а роздивитися, як одна гра вплинула на наступну. Ось як сучасні споживачі опинилися там, де вони є нині. Перше. Серпень 1945 року. Завершення Другої світової війни. Як писала The New York Times, день капітуляції Японії став найщасливішим днем американської історії. Але є така приказка. Історія – це лише низка паскудств одне за іншим. Радість від закінчення війни швидко затьмарило питання, а що ж тепер? Під час війни в армії відслужило 16 мільйонів американців, 11% населення. Близько восьми мільйонів зрештою опинилися за кордоном. Їхній середній вік становив 23 роки. За півтора року півтора мільйона з них мали повернутися додому, до цивільного життя. І що тоді? Куди вони підуть далі? Де працюватимуть? Де збираються жити? Це були головні питання того часу з двох причин. По-перше, ніхто не знав відповідей. По-друге, якщо не знайти відповідей швидко, найімовірніший сценарій, на думку багатьох економістів, економіка сповзе на дно Великої депресії. Під час війни сформувалося три чинники. Перше, житлобудівництво застопорилося, адже майже всі виробничі потужності переключилися на постачання продукції, необхідної для фронту. 1943 року будувалося менше ніж 12 тисяч будинків на місяць, тобто менше одного нового будинку на американське місто. Солдати, які поверталися з війни, стикалися із серйозним браком житла. Друге. Специфічні робочі місця, створені під час війни, на будівництві кораблів, танків і літаків. Після її завершення раптово виявилися непотрібними і скорочувалися так швидко і масштабно, як рідко трапляються в приватному бізнесі. Було незрозуміло, де ж працюватимуть учорашні солдати. Третє. Під час та одразу після завершення війни різко підскочила кількість шлюбів. Солдати не хотіли повертатися до кімнаток на цокольних поверхах батьківських будинків. Вони хотіли просто зараз створити родину у власному домі і працювати на хорошій роботі. Це турбувало посадовців і політиків, тим паче ще не потьмяніли спогади про Велику депресію, яка закінчилася лише 5 років тому. У 1946 році Рада економічних консультантів Council of Economic Advisors подала президентові Трумену звіт із попередженням про повномасштабну депресію, яка може початися в найближче 1-4 роки. В окремій доповіді 1947 року за підсумками зустрічі з Труменом фахівці ради зазначили «Можливо, ми перебуваємо у своєрідній рецесії. І слід дуже добре і напевно розуміти, чи існує небезпека, що рецесійні чинники вийдуть з-під контролю. Не можна ігнорувати значні перспективи того, що подальший спад може підвищити небезпеку Низхідної спіралі, а це призведе до стану депресії». Ці страхи посилювалися і тим фактом, що розраховувати на негайне зростання експорту не випадало, адже дві найбільші економіки – Європи та Японії – лежали в руїнах, потерпаючи від гуманітарної кризи. А самі США були обтяжені найбільшим боргом за всю історію, що обмежував можливості прямого державного стимулювання. Тож ми щось із тим зробили. Друге. Низькі процентні ставки і цілеспрямоване народження американського споживача. Перше, що ми зробили, щоб втримати економіку на плаву після війни, зафіксували низькі процентні ставки. Це було непросте рішення, бо коли солдати повернулися додому в дефіцит усього, від одягу до машин, це тимчасово зумовило двозначну інфляцію. До 1951 року Федеральна резервна система не користувалася політичною незалежністю. Президенти ФРС могли координувати політику. 1942 року ФРС оголосила, що задля сприяння фінансуванню воєнних дій триватиме короткострокові процентні ставки на рівні 0,38%. За наступні сім років ставки не змінилися ані на один процентний пункт. Дохідність тримісячних казначейських облігацій США залишалася нижчою від 2% до середини 1950-х років. Очевидна причина фіксації низького рівня процентних ставок – забезпечення низької вартості фінансування війни, що становило еквівалент 6 трильйонів доларів. Але низькі ставки посприяли ще й усім військовим, які поверталися з війни. Завдяки таким ставкам за позичення на купівлю житла, автомобілів, Техніки і іграшок обходилися справді дешево. З точки зору вкрай стурбованих чиновників це було чудово. У роки після Другої світової війни споживання стало відвертою економічною стратегією. Епоха заохочення економності і заощадження для фінансування війни швидко змінилася епохою активної пропаганди споживання. Історик із Принстонського університету Шелдон Гарон пише Після 1945 року США знову відійшли від моделей стимулювання заощадження, характерних для Європи та Східної Азії. Політики, бізнесмени і профспілкові лідери всі заохочували американців витрачати, щоб стимулювати економічне зростання. Цей натиск підживлювали дві речі. Перша – закон про пільги для військових, які повернулися з фронту, так званий GI Bill, який пропонував безпрецедентні потечні можливості – 16 мільйонів ветеранів могли купити будинок, часто без грошового внеску, без процентів за перший рік і з настільки низькою фіксованою процентною ставкою, що місячний іпотечний платіж міг бути меншим за суму оренди житла. Друга – сплеск споживчого кредитування, яке стало можливим завдяки пом'якшенню правил, запроваджених під час Великої депресії. 1950 року було випущено перші кредитні картки. Кредит у магазині, кредит із розсрочкою, споживчий кредит, короткостроковий мікрокредит – запрацювало все. А проценти за всіма цими позиками, включно з кредитними картками, в той час не підлягали оподаткуванню. Це було смачно. Тож ми активно їли. Проста історія в простій таблиці. В таблиці порівнюється рік і сукупний борг американських домогосподарств. 1945 – 29,4 мільярда доларів. 1955 – 125,7 мільярда доларів. 1965 331. – 331 мільярд доларів. У 1950-ті роки борг домогосподарств зростав у півтора рази швидше, ніж під час демонстративних надмірних запозичень 2000-х років. Третє. Стримуваний попит на товари, підживлений кредитним бумом і прихований бум продуктивності 1930-х років привели до економічного буму. 30 ті роки ХХ століття були економічно найважчим десятиліттям в історії США, проте воно мало позитивну рису, яку помітили лише за 20 років, і з необхідності Велика депресія з надлишком забезпечила винахідливість, продуктивність та інновації. Ми не особливо зважали на бум продуктивності в 1930-ті роки, бо всі звертали увагу на ступінь занепаду економіки. Ми не помічали його в 1940-ві роки, бо всі зосередилися на війні. А тоді настали 1950-ті. І ми раптом усвідомили. Ого, та в нас є приголомшливі нові винаходи. І ми справді вміємо таке виробляти. Побутова техніка, автомобілі, Телефони, кондиціонери, електричні прилади. Під час війни багато товарів для дому було практично неможливо купити, бо заводи перелаштувалися на виробництво зброї і кораблів. Із закінченням війни це штучне придушення попиту військових на товари припинилося. Щойно одружені, рішуче налаштовані повернутися до життя, підбадьорані новими дешевими споживчими кредитами, вони спричинили такий купівельний бум, якого країна ніколи не бачила. Як пише Фредерік Льюіс Аллен у книзі «Велика зміна» The Big Change, протягом цих післявоєнних років фермер купив новий трактор, кукурудзозбиральний комбайн, електричний доїльний апарат. По суті, вони із сусідами разом зібрали величезну лінійку сільськогосподарської техніки для спільного користування. Дружина фермера придбала лискучий білий електричний холодильник який завжди хотіла, але під час великої депресії не могла собі дозволити. І сучасну пральну машину, і морозильну камеру. Сім'я з передмістя встановила посудомийку і вклалася в потужну газонокосарку. Міська родина почала користуватися пральною із самообслуговуванням і придбала телевізор у вітальню. А на роботі в чоловіка встановили кондиціонер і так далі до безкінченності. Величину цього сплеску важко переоцінити – у 1942-45 роки виробництво комерційних автомобілів і вантажівок практично припинилося, а тоді у 1945-49 роки було продано 21 мільйон машин, а до 1955 ще 37 мільйонів. У 1940-45 роки було побудовано менше ніж 2 мільйони будинків. Потім у 1945-50 роки 7 мільйонів будинків а до 1955 року – ще 8 мільйонів. Пригнічений попит на товари та нововідкрита спроможність виробляти ці товари створили робочі місця, куди працевлаштувалися ветерани. І це також були хороші робочі місця. У поєднанні зі споживчим кредитуванням вони забезпечили вибух витрату США. У 1951 році ФРС повідомила президенту Трумена. Станом на 1950 рік сукупні споживчі витрати, включно з житлобудівництвом, досягли близько 203 мільярдів доларів, що приблизно на 40% вище від показника 1944 року. Відповідь на запитання, що всі учасники війни робитимуть після війни, тепер була очевидною. Вони купували товари за гроші, зароблені на робочих місцях, де виробляють нові товари, а сприяли цьому дешеві кредити на купівлю ще більшої кількості товарів. Четверте. У розподілі доходів панує більша рівність, ніж будь-коли раніше. Визначальна риса економіки 1950-х років те, що країна багатіла, бо бідні ставали менш бідними. Середні зарплати за період 1940 48 років подвоїлися, потім знову виросли вдвічі до 1963 року. І ці доходи припали на тих, хто раніше десятиліттями був полишений на призволяще. Розрив між багатими і бідними надзвичайно звузився. 1955 року Фредерік Льюїс Аллен писав, «Заможні люди масштабно вели перед у економічних перегонах, але тепер їхня першість значною мірою скоротилася. Зате доклали всіх зусиль промислові працівники як група, наприклад, родини робітників сталеварних заводів – які раніше жили на 2500 доларів, а тепер отримують 4500. Або родини висококваліфікованих операторів-верстатів, які раніше мали 3000, а тепер можуть витрачати 5500 доларів на рік, або й більше. Що ж до найвищого 1% справді заможних і багатих, яких ми можемо дуже приблизно характеризувати група з доходом 16 тисяч і вище, то їхня частка в сукупному національному доході після оподаткування знизилася з 13% у 1945 році до 7% нині. Це не було короткостроковим трендом. З 1950 по 1980 рік реальний дохід найнижчих 20% у шкалі найманих працівників виріс майже настільки ж, наскільки і дохід найвищих 5%. Рівність стосувалася не лише зарплат. Рекордна кількість жінок вийшла на роботу поза домом. Рівень участі жінок у робочій силі зріс із 31% після війни до 37% у 1955 році та 40% на 1965 рік. Отримали свої вигоди і меншини. Після інагурації 1945 року Елеонора Рузвельт писала про журналіста-афроамериканця, який сказав їй, «Ви розумієте, що змінилося за 12 років? Якби на прийомі 1933 року певна кількість кольорових людей пішла по рядах і змішалася з натовпом, як вони це робили сьогодні, про це написали б усі газети країни, ми ж навіть не вважаємо це новиною, і ніхто з нас про це не згадає. Права жінок і меншин були тоді значно вужчими за нинішні. Але наприкінці 1940-х, в 1950-ті роки стався надзвичайний поступ до рівності. Зрівнювання класів було й до зрівнювання стилів життя. Звичайні люди їздили на Шевроле, багаті водили каділак. Завдяки телебаченню і радіо люди змогли насолоджуватися розвагами і культурою незалежно від класу. Каталоги для замовлень поштою зрівняли людей у одязі і товарах, які тепер можна було купити незалежно від місця проживання. 1957 року Harper's Magazine зазначав «Багаті курять ті самі цигарки, що й бідні, воляться тими самими бритвами, використовують той самий тип телефонів, пилососів, радіоприймачів» і телевізорів, встановлюють у будинках таке саме обладнання для освітлення та обігріву, тощо. Відмінність між автомобілями багатих і бідних незначна. По суті, в них такі самі двигуни, таке саме обладнання. А на початку століття існувала ієрархія автомобілів. Пол Грем 2016 року написав про те, яку рівність привнесла в культуру така проста штука, як наявність лише трьох телеканалів. Тепер складно уявити, але щовечора десятки мільйонів родин сідали разом перед телевізорами і дивилися ту саму передачу в той самий час, що і їхні сусіди. Те, що зараз відбувається під час Суперболу, раніше відбувалося щовечора. Ми буквально були на одній хвилі. Це було важливо. Ми оцінюємо свій добробут на тлі інших, рівних собі членів спільноти – і протягом більшої частини періоду 1945-1980 років американці могли багато кого зарахувати до таких рівних для порівняння. Чимало людей, більшість людей, провадили таке саме чи принаймні подібне життя, як і всі навколо. Теза про зрівняння життя людей, так само як і їхніх доходів, дуже важлива в цій історії. І ми до неї ще повернемося. П'яте. Борг зростав надзвичайними темпами, але так само зростали й доходи, тож сильного впливу цей чинник не справляв. За 1947-1957 роки борг домогосподарств зріс у п'ятеро. Це було спричинено новою культурою споживання, новими кредитними продуктами і процентними ставками, субсидованими урядовими програмами і утримуваними на низькому рівні Федеральною резервною системою. Але зростання доходів протягом цього періоду було настільки потужним, що сильного впливу на домогосподарства борг не справив. І початковий рівень заборгованості домогосподарств після війни був дуже низьким. Значну його частину стерла Велика депресія, а витрати під час війни настільки скоротилися, що накопичення боргу було обмеженим. Тож, процес підвищення співвідношення боргу до доходів домогосподарств у 1947-57 роках іще був керованим. Сьогодні відношення боргу до доходу становить понад 100%. Навіть після підвищення у 1950 60 та 70 роки цей показник не дотягував до 60%. Різкому зростанню заборгованості прислужився сплеск придбання житла у власність. У 1900 році частка власників житла на противагу орендарям становила 47%. Цей показник зберігався приблизно на такому самому рівні протягом наступних 40 років. А потім стрибнув угору, досягши 53% станом на 1945 рік і 62% на 1970 рік. Значна частка населення тепер користувалася позиковим капіталом, до якого попередні покоління не мали і не могли мати доступу. І ці люди почувалися з боргами переважно комфортно. Як пише Девід Гелбертстем у книзі «50-і» – «The 50s. Вони були впевнені в собі і у своєму майбутньому настільки, що людям, які виросли у важчі часи, це видалося б незвичним. Вони не боялися боргів так, як боялися їхні батьки. Вони відрізнялися від батьків не лише тим, скільки заробляли і чим володіли, але й вірою в те, що майбутнє вже настало. Як перші домовласники у своїх родинах, вони приходили в магазини купувати меблі чи побутову техніку з таким піднесенням і гордістю, з якими раніше молоді пари купували одяг для першої дитини. Схоже, сам факт придбання житла становив такий величезний прорив, що для його відзначення нічого не жаль було купити. Тепер слід зібрати докупи кілька явищ, бо вони й набуватимуть дедалі більшої уваги. США переживають бум. Цей бум переживають усі разом, як ніколи раніше. Бум відбувається на тлі зростання заборгованості, яка на той час не становить загрози, бо її рівень іще низький порівняно з доходами. До того ж панує культура схвалення боргу, який не вважається чимось страшним. Шосте. Світ дає тріщини. У 1973 році вперше стало очевидно, що економіка змінює напрям. Того року почалася рецесія, внаслідок якої було зафіксовано найвищий рівень безробіття починаючи з 1930-х років. Різко зросла інфляція, але, на відміну від післявоєнних піків із подальшим падінням, залишилася на високому рівні. У 1973 році короткострокові процентні ставки сягнули восьми відсотків, піднявшись із 2,5, зафіксованих за десять років до того. А ще вмістіться в контекст. Величезні страхи на тлі війни у В'єтнамі, масових заворушень, убивств Мартіна Лютера Кінга і Джона та Бобі Кеннеді. Реальність набула гнітючих барв. Протягом 20 років після війни США домінували у світовій економіці. Значну кількість виробничих потужностей найбільших країн було розбомблено вщент. Але з початком 1970-х років ситуація змінилася. Японія переживала бум, Китай відкривав свою економіку, Близький Схід грав нафтовими м'язами. Поєднання вдалих економічних переваг і культури великого покоління, яке зміцнило у Велику депресію і усотало цінності системної співпраці у війну, зникло – бо подорослішали бебі-бумери. Нове покоління з абсолютно іншими уявленнями про норму водночас стикнулося з тим, що чимало сприятливих економічних чинників попередніх двох десятиліть перестали діяти. У фінансах в основі всього – дані в контексті очікувань. Один із найбільших зсувів минулого століття стався тоді, коли економічні вітри повіяли в іншому, нерівному напрямку – а людські очікування лишилися прив'язаними до післявоєнної культури рівності. Не обов'язково рівності в доходах, хоча тут йшлося саме про це, але рівності в стилі і способі життя та очікуваннях щодо споживання. Ідеї, що життя когось із доходами з 50% не може сильно відрізнятися від життя того, хто належить до 80% чи 90%, і що хтось у 99% живе ліпше – але це життя все одно співмірне з життям людини з 50-го процентиля. Ось так усе працювало в США більшу частину періоду 1945-1980-х років. Неважливо, правильно це чи неправильно з погляду моралі, як на вашу думку. Важливо, що так усе відбувалося. Очікування завжди міняються повільніше за факти. А економічні факти періоду від початку 1970-х до початку 2000-х років такі. Зростання тривало, але стало більш нерівним, тоді як людські очікування щодо співмірності способу життя членів спільноти не змінилися. Сьоме. Бум відновлюється. Але він не такий, як раніше. У рекламному ролику Рональда Рейгана 1984 року ранок в Америці йшлося. В Америці знову ранок. Сьогодні на роботу підуть більше чоловіків і жінок, ніж будь-коли раніше в історії нашої країни. Із процентними ставками приблизно вдвічі нижчими за рекордні пікові ставки 1980 року. Близько двох тисяч родин нині куплять нове житло. І це більше, ніж у будь-який день за останні чотири роки. Цього пообіддя 6500 молодих чоловіків і жінок візьмуть шлюб, і коли інфляція майже удвічі нижча від тієї, що була ще 4 роки тому, вони зможуть із упевненістю дивитися в майбутнє. І це не була гіпербола. Зростання ВВП було найвищим із 1950-х років. 1989 року в США було на 6 мільйонів менше безробітних, ніж за 7 років до того. Індекс S&P 500 за період 1982-1990 років виріс майже вчетверо. Сукупне зростання реального ВВП у 1990-ті роки практично дорівнялося до цього показника в 1950-ті – 40% проти 42%. У зверненні про становище країн 2000 року президент США Білл Клінтон хвалився – ми починаємо нове століття з понад 20 мільйонами нових робочих місць, найшвидшим економічним зростанням за понад 30 років, найнижчим рівнем безробіття за 30 років, найнижчою часткою населення, що живе за межею бідності за 20 років, найнижчими зафіксованими показниками безробіття серед афроамериканського та латиноамериканського населення в історії профіцитом бюджету кілька років поспіль уперше за 42 роки. І наступного місяця в США буде зафіксовано найдовший період економічного зростання за всю історію. Ми побудували нову економіку. Його останнє речення важливе. Це була нова економіка. Найбільша відмінність між економіками періодів 1945-1973 років і 1982-2000 років – Такі самі обсяги зростання відклалися в зовсім різних кишенях. Ви, мабуть, чули ці цифри, але варто їх викласти наново. The Atlantic пише, у період 1993-2012 років доходи найвищого 1% виросли на 86%, тоді як доходи нижніх 99% виросли лише на 6,6%. А ось слова Джозефа Стігліца у 2011 році. Якщо в доходах найвищого 1% протягом останнього десятиліття спостерігалося зростання на 18%, то доходи середньої частини насправді знизилися. А в людей, які здобули лише середнього світу, падіння доходів було ще стрімкішим 12 – 12% тільки за останню чверть століття. Ситуація майже протилежна тому вирівнюванню, що відбулося після війни. Навколо причин такого стану речей точаться чи не найзапекліші дискусії серед економістів. Перевершують їх хіба дебати на тему, що з цим робити. На щастя для предмета цих дискусій вони мало на що впливають. А от що таке має значення, за останні 35 років різка нерівність стала впливовим чинником. І сталося це тоді, коли американці на рівні культури засвоїли дві ідеї, закорінені в післявоєнну економіку. Ти маєш провадити життя, приблизно таке саме, як у решти американців. Для фінансування цього стилю життя цілком прийнятно позичати гроші. Восьме. Велика натяжка. Зростання доходів невеликої групи американців призвело до того, що ця група далеко відірвалася від решти в рівній способі життя. Представники цієї групи купували більші будинки, гарніші автомобілі, навчалися в дорогих школах і їздили на модні курорти у відпустки. А всі інші за цим спостерігали підживлюючись видовищами з фешенебельної Медісон-Авеню у 1980-ті і 1990-ті роки та інформацією з інтернету пізніше. Стиль життя невеликої частки законно розбагатілих американців збільшував прагнення решти американців, а доходи їхні при тому не росли. Культура рівності, єдності і близькості родом із 1950-1970-х років мимоволі переродилася в ефект, щоб не гірше, ніж у сусідів. Тепер ви бачите проблему. Джо, інвестиційний банкір, який заробляє 900 тисяч доларів на рік, купує будинок площею 370 квадратних метрів і два мерседеси і відправляє трьох дітей на навчання до університету Пепердайна. Може собі дозволити. Пітер, директор філії банку, який заробляє 80 тисяч доларів на рік, бачить Джо і підсвідомо відчуває, що теж має право на таке життя, бо його батьки вірили і йому прищепили, що всі американці живуть приблизно подібним життям, навіть якщо обіймають різні посади. Його батьки мали рацію у свою епоху, бо в розподілі доходів великих розривів не виникало. Та це було тоді. Пітер живе в іншому світі. Але його очікування не сильно відрізняються від очікувань батьків, хоча факти змінилися значною мірою. І що робить Пітер? Він бере величезний іпотечний кредит. У нього борг за кредиткою 45 тисяч доларів. Він орендує дві машини. Його діти випустяться з університетів із значною заборгованістю за студентськими кредитами. Він не може дозволити собі все те саме, що й Джо але змушений гнатися за таким самим способом життя. Це велика натяжка. У 1930-ті роки це видалося би безглуздям. Але протягом 75 років після закінчення війни ми плекали культуру прийняття боргу домогосподарств. У період, коли медіанні зарплати застигли на одному рівні, медіанний розмір нових американських будинків зріс на 50%. У середньому новому американському будинку зараз більше ванних кімнат, ніж мешканців. Приблизно в половині будинків 4 чи більше спалень, тоді як у 1983 році таких будинків було 18%. Розмір середнього автокредиту з коригуванням на інфляцію із 1975 по 2003 рік зріс більше, ніж удвічі – від 12 300 доларів до 27 900 доларів. І ви знаєте, що трапилося з вартістю навчання в коледжах і студентськими кредитами. У 1963-1973 роках відношення боргу домогосподарств до їхніх доходів залишилося практично незмінним. Потім воно різко зросло і надалі зростало від близько 60% 1973 року до понад 130% у 2007 році. Навіть попри зниження процентних ставок у період з початку 1980 х років і по 2020 рік відсоток доходів, який домогосподарство витрачає на обслуговування боргу, зріс. І спостерігається асиметрія в напрямку груп із нижчими доходами. У груп із найвищими доходами – на які припадає найбільша частка приросту доходів, на виплати за кредитами і орендну плату йде лише понад 8%. А в тих, хто знаходиться нижче 0,5%, на борги витрачається понад 21% доходів. Недавнє зростання заборгованості відрізняється від збільшення заборгованості в 1950-ті та 1960-ті роки тим, що нинішнє почалося з високого рівня. Економіст Гайман Мінські так описував початок боргової кризи. «Це момент, коли люди набирають більше позик, ніж можуть обслуговувати. Це прикрий, болісний момент. Як коли хитрий Койот Вайл озирається, бачить, що в халепі і різко падає. Ось саме це і сталося 2008 року. Дев'яте. Коли парадигму встановлено, дуже важко кардинально її змінити». Після 2008 року борговий тягар значно знизився, а потім упали процентні ставки. Сьогодні відсоток доходів, який домогосподарства витрачають на виплату боргів, найнижчий за 35 років. Але реакція на 2008 рік, хоч яка необхідна, увічнила деякі тренди, які привели нас до кризи. Кількісне пом'якшення з одного боку запобігло краху економіки, а з іншого підвищило ціни на активи, що стало благом для їхніх власників, переважно багатих людей. У 2008 році ФРС підтримала корпоративні боргові інструменти. Це допомогло тим, хто ними володів, переважно багатим людям. Зниження податків протягом останніх 20 років переважно пішло на користь людям із вищими доходами. Вони відправляють своїх дітей до найкращих коледжів. Діти можуть почати заробляти вищі доходи і інвестувати їх у корпоративні боргові цінні папери, які підтримує ФРС, купувати акції, яким посприяють різноманітні урядові політики і так далі. Жоден із цих кроків не є проблемою сам по собі, тому вони і надалі застосовуються. Але вони є симптомом ширшої ситуації, що розгортаються з початку 1980-х років. Для одних людей економіка працює ліпше, ніж для інших. Успіх не настільки меритократичний, як раніше, і такий дарований успіх винагороджується вищими прибутками, ніж раніше. Не думайте, правильно це чи неправильно з моральної точки зору, ба більше в цій історії не важливо і те, чому так трапилося, важливо лише, що це таки трапилося, і підштовхнуло економіку відхилитися від тих людських очікувань, які вкоренилися після війни що є великий середній клас без системної нерівності, і твої сусіди поруч і трохи далі по вулиці живуть майже так само, як і ти. Одна з причин збереження цих очікувань протягом 35 років відтоді, як реальність пішла в інший бік у тому, що вони, коли ще відповідали дійсності, були такі приємні. Не так просто відпустити хороше, або принаймні таке, після чого залишилися хороші враження. Тож люди їх і не відпустили, хочуть повернути їх назад. 10. Рух Чайованя захопив Олстріт, Брексит і Дональд Трамп як представники спільноти, що волає: "Зупиніть рух, я хочу вийти". Деталі вони викрикують різні, але причина всіх цих волань принаймні часткова. Система для них не працює. А збережені післявоєнні очікування кажуть, що має працювати приблизно однаково для кожного. Можете сміятися з пояснення популярності Трампа самою лише нерівністю в доходах, і маєте сміятися, бо такі явища завжди складні, багатошарові і глибокі, але саме ця нерівність підштовхує людей до думки Я живу не в тому світі, на який сподівався, і це мене дістає тож до це». І вас, до дідка, я боротимуся за щось геть інакше, бо це, хоч би що-то було, не працює. Візьміть такий менталітет і помножте його на Facebook, Instagram і новини кабельних телеканалів, завдяки яким люди тепер значно ліпше, ніж раніше, знають, як живуть інші. Це як підлити олії у вогонь, як каже Бенедикт Еванс, що більше інтернет показує людям нові точки зору, то більше люди злостяться на існування інших поглядів. Це велика зміна порівняно з післявоєнною економікою, де спектр економічних поглядів був вужчим, бо і реальний діапазон наслідків діяльності був вужчим, і складніше було побачити і дізнатися, що інші люди думають і як живуть. Я не випромінюю песимізму. Економіка – це історія циклів. Щось приходить, щось відходить. Рівень безробіття зараз найнижчий за багато десятиліть. Зарплати зараз насправді швидше зростають у людей із низькими доходами, а не в багатих. Плата за навчання в коледжах, якщо врахувати стипендії, в масі своїй перестала зростати. Якби всі знали про прогрес у медицині, комунікаціях, транспорті і громадянських правах порівняно зі славними 1950-ми, то, підозрюю, більшість американців не захотіли б туди повертатися. Але ключова теза цієї історії полягає в тому, що очікування змінюється повільніше, ніж польова реальність. Саме це ми спостерігали, коли люди чіплялися за очікування 1950-х років наступні 35 років, поки економіка змінювалася. І навіть, якби сьогодні почався швидкий розквіт середнього класу, упередження, що шанси проти всіх, крім найбагатших, збереглися. Тож епоха під гаслом це не працює, може ще затриматися. І епоха під гаслом «Нам потрібно щось радикально нове, просто зараз, хоч би що», може ще тривати певний час. Що якоюсь мірою може спровокувати події, які призведуть до чогось на кшталт Другої світової війни, з якою наша оповідь і почалася. Бо історія – це лише низка паскудств одне за іншим. Подяки. Як і будь-яка інша книга, психологія грошей не з'явилася б без сприяння людей, які допомагали мені долати цей шлях. Їх забагато, щоб перерахувати всіх, але ось ті, хто надав особливу підтримку. Брайан Річардс, хто повірив у мене раніше за інших, Крейк Шапіро, хто повірив у мене, коли не мав би. Гречен Гаусел, яка несхитно підтримує, Дженна Абду. Яка допомагає, не просячи нічого на взамін. Крейг Пірс, який заохоче та скеровий мене і дає основи. Джеммі Кейтервуд, Джош Браун, Брент Бішер, Баррі Рідгольц, Бен Карлсон, Кріс Гілл, Майкл Батнік, Джеймс Осорн, чиї відгуки безцінні. Дякую. Ось ви і дослухали психологію грошей Моргана Гаусела. Я сподіваюся, вам сподобалося слухати цю книгу так само, як мені сподобалося її записувати. Якщо вас цікавлять інші аудіокниги про фінанси, а особливо фондовий ринок, рекомендую «Розумного інвестора» Бенджаміна Грема – одну з найвідоміших книг про інвестування. Ви можете знайти її на каналі або прямо зараз у рекомендаціях. Підписуйтеся, щоб регулярно отримувати нові аудіокниги у нашому виконанні. Дякую, що слухаєте.